I'm green yeah. and people of that born with it. and they're gone. Oh, they're gonna leave here with me. I've become lights in their and that is why I want you to oh, help me, nigga. Now nah, help me. Henry Henry. Oh, what's his name? Oh, he can make that. Oh, guitar. Oh, oh. oh, he can make that. Oh, guitar talk now. Oh, he I make that. Oh, guitar sing. Oh, Jimmy, yes, he could. He could make it do anything, anything. he used to say. Kívánok. Önök a belső közlés a Clubrádió zenés és irodalmi műsorának mikrofonjánál Szegő János hallják. A szerkesztő Pálymárt nevében is köszöntöm Önöket. Ebben a műsorban már megszokhatták, hétről hétre egy írót költőt mutatunk be, aki fölolvassa a megjelenés előtt a szövegeit, és megmutatja azokat a zenéket is, amelyek élete vagy pályája szempontjából meghatározóak. A mai vendégünk Havas Réti József író és irodalomtörténész, aki ezúttal 70-es évekből választott funk és soul felvételeket. Ezek közül hallottuk az előbb már Betty Davis funk című számát, és most még meghallgatjuk az Inflation című dalt Buddy Mice előadásában, utána pedig el is kezdjük a beszélgetést. A belső közlés mai adásában Havasréti József íróval és irodalomtörténéssel kezdjük el a beszélgetést. A mikrofonnál Szegő Jánost hallják. És most kezdjük kivételesen az irodalom elméleti munkásságoddal, hisz elsőként és elsősorban eddig azzal foglalkoztál az elmúlt években lettél szépíró is. Eddigi médiatörténeti munkásságot középpontjában, ha mondhatjuk egyik könyvet címével, az alternatív regiszterek vizsgálata állt. Mit gondolsz a mainstream és az alternatív kultúra egymás mellettiségéről? Ezek miképpen stimulálják? fokozzák, építik egymást. Jó estét kívánok! Hát ez egy olyan kérdés, amit elég gyakran felszoktak tenni, viszont... Ez egy olyan válasz, aminek nem örül a kérdező általában. <gül> nem, nem olyan könnyű válaszolni rá, tehát attól is függ, hogy milyen kulturális területen próbáljuk megkülönböztetni ezt a kettőt. Tehát hogyha egy politikával átszőtt területen különösen olyan társadalmakban, ahol van kulturális ellenőrzés, cenzúra elnyomás és hasonlók, ott általában a, a, a hivatalos politikától, a hivatalos kultúrpolitikától támogatott kultúrpolitikától eltérő, általában rendszerkritikus, társadalomkritikus törekvéseket, nevezzük így, mint ahogy az én Alternatív Regiszterek című könyvemben, ami a 80-as éveknek a, az mondjuk így underground vagy alternatív irodalmi mozgásaival foglalkozott. A másik terület, ahol ez előszokot jön ez a megkülönböztetés, az főként a populáris zene, ahol voltak éppen azt mondhatjuk, hogy mind a mainstream, mind pedig az alternatív valamilyen módon egy kereskedelmi fogyasztói kategória, ugyanakkor az alternatív zene, az alternatív zenének a, a, a közönsége, a fogyasztói azért másféle, kevésbé sima, kevésbé meg Szokott, kevésbé konvencionális produkciókat ö, várnak, és általában az ilyen zene is ö, hát szofisztikáltabb, ö, komplikáltabb, kevésbé megszokott hangzású, és itt tovább. A beszélgetés igen direkt rá fogok kérdezni, hogy zene fogyasztóként ezeket a különböző személyiségeket miképpen tudod elválasztani. Most azonban még ennél az eredeti kérdésnél maradva, ezek nyilván egymást határozzák meg, hogy mi az alternatív és mi a mainstream, és ami érdekes a te munkásságodnak ebben az oldalában, hogy mindig holisztikusan egy benézed a dolgokat, tehát egy korszaknak a zenéje, irodalma, orál hisztoria, képzőművészete az, aznál az téged egymás tükrében érdekel, és általában ez a 60-as, 70-es, 80-as évek. Hogy alakult, Igen. hogy ez lett mondjuk a fő csapásirány, amivel foglalkozol? Egyébként íróként is, de arra majd kicsit később térünk rá. A, hát amikor elkezdtem egy kicsit behatóbban foglalkozni a kádárkorszaknak a, a ellenzéki kultúrájával vagy underground kultúrájával, akkor hát nagyon hamar nyilvánvalóvá vált, hogy ez a közeg, ez eleve intermediális vagy interdisziplináris karakterű, tehát hogy nagyon nehéz szétválasztani egymástól a szóbeliséget, az írásbeliséget, a film, a képzőművészet, az irodalom, a zene világát, hanem ezek a dolgok nagyon szorosan összekapcsolódnak egymással. De egyébként már a 60-as évektől induló nemzetközi neoavangárd kultúrában is megfigyelhető ugyanez a törekvés, mert általában minden Avangárd művészet olyan jellegű, hogy a hagyományos besorolásokat, műfai határokat, közeghatárokat azt nem nagyon szokta figyelembe venni. Soha nem fogom elfelejteni egyszer Pécset, egy Rubin Szilárdról szóló kritikai beszélgetésen úgy szóltál hozzá, hogy a Tupek egyik anekdotáját idézted. Ugye ez a 90-es években agyonlőtt nagy amerikai rapperhez kapcsolódó történet volt, és örültem ennek a Rubin Szilárd és Tupek közötti párhuzamnak. Hamarosan innen folytatjuk a beszélgetést Havasréti józsef -el. Most előbb hallgassuk meg a következő dalt, melyet ő választottam a mai adásba, Quincy Jones Hikibár című számát. Hikibar. Hikibar. Hikibar. Hikibar. Hikibar. Szerinti József íróval és irodalomtörténésszel folytatjuk a beszélgetést a belső közlés mai adásában. Még mindig maradjunk egy kicsit az irodalomtörténeti munkásságodnan, és ezen át majd az íróságra. Méghozzá azért is, mert külön nagy monográfiát szenteltél Szerbantalnak, és az ő művészetének, és ebbe az egyik legérdekesebb fejezett számomra az volt, amit az író intézményesüléséről írsz, az író szerepről, hogy miképpen lett Szerbantal író. Téged, mikor ezt a könyvet megírtad, volt ilyen kiemelt elem, ami különösen érdekelt? Mert nekem a könyv olvasása után ez volt az egyik legizgalmasabb ágense. Hát, öm... Erről is már rengetegen kérdeztek, tudom. Erről nem. Hát, könyvnek mindegyik fejezetét, ö, mindegyik fejezetén egyforma örömmel ö, dolgoztam, mert mindenhol volt alkalom új kérdéseket végig gondolni, új problémákat megfogalmazni, de ez a, a szerbantal helye a korabeli ö, irodalmi ö, intézményrendszerben ez ö, Egyrészt lehetőséget nyújtott ahhoz, hogy olyan kérdéseket gondoljak végig szerb kapcsán, amelyeket a szerbantal kutatás vagy a korszaknak a kutatása általában nem nagyon tartott szem előtt, illetőleg hát olyan ö, ö, problémákra is tudtam fókuszálni, amiket a te, amelyeket a teljesen szövegközpontú, vagy a műnek az immanenciájára, belső szerkezetére, viszonyaira ö, irányuló megközelítések figyelmen kívül hagytak. És így módon, hát... Ö, a Szerbontal hagyatékban maradt dokumentumok segítségével, főleg a szerződéseiről, anyagi viszonyairól, jövedelmeiről, munkamódszeréről próbáltam megfogalmazni állításokat, illetve rekonstruálni azt, hogy milyen körülmények között dolgozott, amelyek én úgy vélem, hogy önmagában is intézménytörténeti, kultúrtörténeti, társadalomtörténeti szempontból is érdekes vagy izgalmas kérdésfelvetések lehetnek de ugyanakkor rájöttem arra is, hogy voltak éppen a szövegeire, a, a munkastílusán keresztül voltak éppen a, a szövegeinek a megformálására is hatottak ezek az első látásra az irodalmi művilágához képest külsőségesnek tűnő dolgok. Most a szerbesítésen keresztül szervesítem a kérdést, hogy te miképpen lettél író, illetve annak a folyamatnak, hogy egy irodalomtörténész, irodalom kritikus szépíróként regényeket kezd publikálni, emögött is érezhetünk egy a párhuzamot, de mégis a te életedben ez miképpen zajlott, hogyan jött el ennek az ideig. Most nagyon intellektuálisan a hogyan lettél írókérdést próbálom föltenni. Hát egyébként a szerbantal párhuzamot azt elszoktam hárítani, nem is csak feltétlenül a kötelező szerénység miatt, hanem azért, mert pont a szerbantalnak a irataiból, életrajzok dokumentumaiból ö, tudjuk, hogy ő tulajdonképpen mindig is ö, irodalmárnak is készült, tehát költőnek, novelistának, regényírónak, és így tovább. Tehát gyakorlatilag a pálya kezdésétől, sőt a, a kamaszkodásáig, Korától kezdve mindig találunk olyan dokumentumokat, amik arra utalnak, hogy ő nem csak történe, szeretett volna lenni, hanem író is, és hogy voltak éppen ezt a pályát, ezt a, vagy ezt a két karrier lehetőséget így együtt ö, szemel, tartott a szem előtt, és képzelte el. Hát engem ö, mindig szenvedélyesen érdekelt a szép irodalom, de főleg, mint ö, olvasót, és hát elég későn gondoltam arra, hogy prózát írhatnék, és hát már elmúltam jóval 40 éves, amikor megfordult a fejemben egy olyan regény ötlet, és találkoztam néhány olyan dokumentummal, amiből arra gondoltam, hogy ki lehetne hozni egy történetet, amit egy, tehát a regény formájában meg tudnék fogalmazni. De dokumentumok akkor itt nagyon fontosak voltak, hogy azon keresztül rezonálódott voltak éppen ez a mű? Hát elsősorban inspirációt, elsősorban inspirációt adtak. Nem, nem törekedtem arra, hogy dokumentumokon keresztül rekonstruáljak valamilyen egykor megtörtént eseményt, vagy akár csak azt, hogy úgy, azt úgy újra elbeszéljem, hogy át van szűrve a saját szűrőmön, hanem tényleg inkább inspiráló jellegű dolgok voltak. Ötleteket vettem belőlük, elképzeléseket és hasonlókat. Innen folytatjuk a beszélgetést immár Havas József íróval, előtte azonban hallgassuk meg a következő általa hozott zenét, ez pedig az FBI zenekartal a Talking About Love című dal. Havasréti József íróval, irodalomtörténéssel folytatjuk a beszélgetést a belső közlés mai adásában. A mikrofonnál Szegő Jánost hallják. Hamarosan hallani fogunk egy a nagy közönség számára ismeretlen szöveget is a felolvasásodba, de addig is nézzük meg az írói pályád eddigi elemeit. Eddig két regényed jelent meg, egy laza trilógia részeként, a harmadik kötetet pedig nagyon izgatottan várjuk. Itt mi volt meg előbb az egésznek a koncepciója, hogy ez egy sorozat lesz, vagy a kezdő lépés. És akkor, ezeket a dokumentumokat most egy kicsit konkretizálnád, és egy pár mondatban elmondanád az érzékeny lelkek, majdnem egy századot át a történetével, és egy különleges varázsgomba áll a középpontjába, és az, hogy ez milyen pszichedelikus módon hat azokra az emberekre, akik érintkeznek vele, legyenek azok művészek, tudósok, vagy civil emberek, muglik. Ö, amikor ez a regény elkezdődött, akkor mennyire láttad előre ennek az egésznek a nagy szerkezetét? Mik voltak azok a dokumentumok, amikre az előbb például utalást tettél? De amikor hozzáfogtam a munkához, akkor egy ö, valamivel egyszerűbb ö, szerkezetű és ö, cselekményvezetésű Könyvet képzeltem el, de amikor elkezdtem kibontani a szituációkat, meg a, a figurákat, akkor úgy éreztem, hogy mindig egy kicsit mögéjük kell még építeni egy másik történetet, és ami megmagyaráz dolgokat, de így módon aztán meglehetősen szerte ágazóvá vált az egész. Hát az alapötlet az egy olyan dolog, hogy a orvosi lapokba, pszichiátriai szakirodalomba, farmakológiai szakirodalomba olvastam arról, hogy a 1950-es évek végén, 60-as évek elején a Magyarországon egy orvoscsoport foglalkozott pszichedelikus kísérletekkel. Oly módon is, hogy maguk kifejlesztettek egy hatóanyagot, amit aztán különböző személyek irodalmárokon, civileken, egyebeken teszteltek. Ebben az időben, ezzel párhuzamosan egyébként LSD kísérletek is voltak, amiken például Juhász Ferenc is részt vett, sőt még egy eszét is írt a élményeiről, tapasztalatairól. Na most a, azért... Tehát egyrészt ezt ki tudom emelni, mint egy kiinduló pontot, vagy egy csomó szöveg született erről, szakmai tanulmányok, beszámolók és hasonlók, illetőleg már ennek van valamiféle tudománytörténeti feldolgozása is. Szára Istvánnak, aki ennek a csoportnak az egyik alakja volt, és később az Egyesült Államokba került, ahol egy drogszakértő lett a ő már egy ilyen tudománytörténeti szempontból is feldolgozott személy, az egyik tanítmánya írt róla, vagy hát a, a munkássághoz kapcsolódóan írt egy monográfiát, és tehát, hogy ez, ez ilyen szempontból egy ilyen létező dolog. Ugyanakkor félve szoktam, vagy egy kicsit bizonytalanul szoktam megemlíteni ezeket a dolgokat, mert ez is olyan volt, hogy valamennyire a szituáció az volt, ami inspirált. Tehát, hogy már a Ja, de tehát a, jó, már vége van a magyarországi e, sztalinizmusnak, 56 után vagyunk, de hát azért mindenki tudja, hogy milyen volt akkoriban a kulturális, meg a politikai, meg az emberi légkör, tehát egy ilyen nagyon nyomott, e, keszonszerű, kilátástalan világ sok tekintetben. Ugyanakkor mégis emberek olyan dolgokkal foglalkoznak, ami valamilyen módon, bár párhuzamos, mindazzal, ami akkor tájt, vagy valamivel később mondjuk az amerikai ellenkultúrába is, elindul, és ezek, illetve hát már voltak éppen tájt is, ugye az Aldous Huxley-nak a, a drokkísérletei kísérletei ekkor már zajlanak, megjelennek a könyvei ezzel kapcsolatban, és valamennyire ez a kontraszt ragadott meg, hogy ezeken a kísérleteken keresztül ilyen teljesen eltérő világok ütköznek egymással. Itt és voltak össze... éppen ez a kontraszt jobban foglalkoztatott, mint az, hogy én azt rekonstruáljam, vagy újra elmondjam, akár így költőileg újra gondolva is, mint ami az Azokban a dokumentumokban volt. De Tehát ezt tényleg inkább egy ötletet adott. Az eltérő világokra kapcsolódnék rá, hogy a fontos dimenziója a könyvnek, azt hiszem ezek közül kettőt elmondta. Az egyik a kultúrtörténet, a másik pedig a korszakábrázolás, A harmadik pedig az a bátorsága, hogyan egy szépirodalmi szövegben a különböző zsánereket, regény lehetőségeket kevered. Egy olyan hibrid regényt olvashatunk, amiben a krimitől, a pszichotrilleren keresztül, a, a művész nagyon sok minden egyszerre megjelenik. Ez mennyire volt szándékolt cél? Hát szándékolt volt, mert... Uh... Hát főleg az amerikai irodalomban ott rengeteg ilyen jellegű regényt találkozhatunk, és nem csak feltétlenül a populáris vagy a, a populáris irodalomnak a szférájába, vagy a zsáner irodalomnak a szférájába, tehát ott van például Pinchon, akit egyből említhetünk, vagy William Barros, de ugyanígy például Stephen Kingnek a tűzgyújtó című regényét is teljesen egyértelműen azok a kísérletek, ö, ö, inspirálták, amiket a CIA folytatott gyakorlatilag az ugyanebben az időben a Szovjetunióban végzett hasonló kísérletekkel versengve. Tehát ezzel kapcsolatban is ma már elég sok irodalom, elég sok szakirodalom létezik. És ugye a téma jellege miatt, meg emiatt, hogy ilyen világok ütközése, párhuzamos világok, tulajdonképpen egy ilyen transzcendens és egy reális síknak az egybeolvasztása, ehhez ilyen nagyon jó mintákat kínált a, a science fiction, vagy, vagy még tulajdonképpen akár a horror irodalom is. Tehát ez egy nagyon jó keretet, egy nagyon jó műfai keretet biztosított számomra, hogy ezeket az elképzeléseket, karakter történéseket valamilyen módon elrendezem egy struktúrába. Most pedig akkor megkérlek, hogy avasd be bennünket abba, amit eddig ritkán írtál, ez pedig a rövid próza, de most különleges alkalom itt a belső közlésben, Állatkerti anzis címmel Havasréti József rövid prózáját hallhatjuk. Állatkerti anzics Hajnal. Hűtőház. A húsvágó bárd lecsap. Még nincs bűz, nincsenek legyek. A vödör alján fagyott húskockák. Talicska. Lefelé a lejtőn. Vidraház. Reggel. A slag feltekerve, a vidraház tiszta. A medencében friss víz, ürülék sehol. Egymás kergető vidrák. Délelőtt. előtt. A nutriáknál. Ocsmányak. Egy szerettem nutriakolbászt. Megzörgetem a vasajtót. A dögök beljebb mennek. A medencében szétázott szarcsomók. Takarítás. Rosszabb, mint a vidrák. A nutriák a túlsó sarokba szorítva az etetést várják. Látogató, csinos nők is gyerekkel. A nő hol a nutriákra néz, hol rám. Anya, milyen állat ez? kérdezi a kisrác. Vaddisznó, mondja az anyja. Dél. Hurok a tigris nyakán. A ketrec előtt szállító láda. A kötél behúzva a láda nyitott elején, aztán kihúzva a láda hátulsó ablakán. Fogjuk a kötelet. Tigris vontatás. A tigris ordít, talán lent, a városban is hallják. Sikerült. Az ajtó lecsapódik, a láda, megtöltve tigrissel, fel a teherautóra. A tigris tombol. Sofőr Sofőrtrikós állat, félrehúzódik, cigarettáz. Irány Jugoszlávia. A tigris láda raklapokon áll, a raklapréseiben réseiben csempészáru, csavart csónkák. Délután. Szőke lány látogatóban. Beengedik ingyen. A csajom. Főiskolás. Engem nem vettek fel, ezért vagyok itt. Gyors kör. Kisragadozók, nyuszik, vidrák. Mókusok. Prémes állatok. Csajosak. A mókus sehol. Félrehúzom a lányt, felemelem az odú csapóhajtaját. Két mókus hulla összegabajodva. Elfelejtettem őket megetetni. Túl sok a munkám. Alszanak, mondom. Délután. Szerelem a vidraházban. Nyugodt hely. Ide nem jön senki. Mióta társan, elvileg párban dolgozunk, felkötötte magát. Itt, úgy értem. Hurok majd leugrott a két tetejéről. A lány nem tudja nyilván. Van hátsó folyosó a terráriumban, a többség oda jár. De ott túl meleg van. A kígyoknak hőség kell. A vidrák néznek minket, felágaskodnak, a rácskereszt rudján négy úszóhártyás láb. Még mindig délután, át a kerten, Leszedek néhány rózsát. Rózsaszirmok a leguánnak. A leguán szereti. Ostobán bámul, közben kaffogva zabál. A szőke lány vihog. Azt hittem húsevő. Nem az, mondom, és nekiadom az utolsó rózsát. A lány elrohan, még elcsüpi a buszt, tanulnia kell. Este. Egy sör a büfében. Az igazgató nem szereti, az ápolók a büfét látogatják. Undorítóak vagyunk. Zavarjuk a látogatókat. Talán. Itt a busz. A szanatóriumból jön, mellettem puccos öregasszony, nagy napszemüvegben, kesztyűt hord közel 30 fokban. Középosztály. A szemüveg tükrében hosszú hajuk kölyök. Elfelejtettem hajat mosni. Mereven bámul. Na kertváros ide is feljött. Ez van az arcán. Éfél. Az anyám alszik. Felteszek egy lemezt, Kinyitok egy könyvet. Melemöd. A beszélő ló. Elfelejtettem hajat mosni. szakban alszom el. Álom. Rózsaszirmokat zabáló leguám. your destination A belső közlés mai adásának utolsó beszélgető egységéhez érkeztünk, Havasréti József íróval és irodalom Az előbb az ő választásában hallottuk, Curtis Mayfield dalát, a múvon on Appot. A zene pedig az epikádnak is nagyon fontos szereplője, dimenziója, hogy mondjuk a regényhőseit közül ki milyen zenét hallgat, és hogy ez mit jelent. Mintha nem csak önmagukban lenne ennek jelentése, hanem az egész könyvnek adnának egy egészen különleges ritmust. Mennyire élsz ezzel az eszközzel, hogy te a zenékkel is nagyon jól tudsz jellemezni, ábrázolni, dramaturgiai súlypontokat elhelyezni? Ez mennyire volt tudatos a részedről? Hát valamennyire tudatos volt, mert valóban arra utalni, hogy ki milyen zenét hallgat, ki milyen előadókat szeret, ki milyen zene iránt rajong, az nyilván felidéz az illető szereplővel vagy a helyzettel kapcsolatban dolgokat. Egyébként nem teljesen a... a a, tehát nem, ne, nem azoknak a zenéknek az összességét tükrözik azok az utalások, amik a könyveimben vannak, amiket én egyébként hallgatni szoktam, vagy amiránt, ami, amelyek iránt ö, érdeklődök, hanem egyrészt igyekeztem a szituációkhoz kapcsolni a hivatkozásokat. nyilván arra is gondolva, hogy azért egy ilyen utalás, egy ilyen referencia leginkább azokban, azokban az olvasókban mozdít meg valakit, akik mondjuk hallották azt a zenét, vagy legalább valamilyen elképzelésük van róla, tehát hogy azért nem vittem túlzásba ezt a dolgot, de valóban egyrészt van egy ilyen szituációt, Hát meghatározó vagy színesítő szerepük, ugyanakkor néhány olyan zenei utalás is ö, azért előfordul a könyveimben, amelyek a, egy kicsit ezekhez a beépített science fiction szálakhoz, vagy a, a kozmosznak, űrutazásnak, ö, Őrbéli lényeknek a világához is valamilyen módon kapcsolódnak. De van olyan is egyébként, amikor becsempésztél egy személyes kedvencet, hát ami a privát Havas Réti Józsefnek a kedvence, vagy fontos dala, és örültél, hogy bele tudtad rakni, esetleg, hogy más is így megismerhesse? Hát a David Bowie-tól a, a Space oddity Például, ami a, az űrérzékeny lelkeknek a végén van, de hát az pont ott, ö, végül is a, a helyzethez is kapcsolódik. Néhány jazz-rock felvétel, amiket ö, azokat tényleg sokszor így ott írtam be le a szövegbe, amely, amilyen dolgokat akkor tájt éppen hallgattam. Mondjuk nem, nem, nem írás közben, írás közben nem szoktam zenét hallgatni, hanem hogy azokban a, a, azokba a napokban inkább, és akkor ilyen kézem fekvően adódott, hogy tudom én, Freddy A. hivatkozzak, vagy Herbie Hancockra, vagy Jaco Pastoriusra ilyenekre. És az a pak, ami a mai műsornak lett a zenei háttere, az miképpen állt össze? Tudom, hogy te egyébként Pécset az underground, vagy egyetemi világban néha DJ-ként is vitézkedsz, hogy itt most mi volt a szempont, amikor megkaptad ezt a lehetőséget, hogy néhány nótát összeválogathatsz? Hát leginkább azt szerettem volna, hogy egységes legyen. Tehát egyrészt nem akartam egy ilyen ö, ö, műfai kavalkádot. Egyen, ö, igen, nem akartam vegyes felvágottat. Másrészt viszont nem szerettem volna egy ilyen metál összeállítással jelentkezni. De szeretem az afroamerikai zenét, mert ö, hát ö, van egy ilyen nagyon jó kisugárzása, és egy más hangzás világa, mint a fehér, fehér rock zenének, más a ritmus, más a hangszerelés, más a, a hangzás, ami engem, hát így, így tulajdonképpen lenyűgöz. Ugyanakkor van, például nem van egy ilyen vonzódás így a commerce iránt, tehát hogy nem, nem feltétlenül a... a az underground közegében születő dolgokat szeretem, hanem sok olyan előadót, akik hát ilyen sztárok, és azt mondják, hogy mondjuk a zenéjük rendkívül commerce, mint Michael Jackson, vagy Prince, vagy Madonna, de... En engem zenei rajdonképpen úgy le ugyanúgy lekötnek, ugyanúgy lenyűgöznek, mint mondjuk az underground előadók, és azt gondolom joggal. Akkor most hallgassunk meg a búcsúzás előtt még egy számot abból az egységes pakból, amit Havas Réti József író történés választott és hozott nekünk ma. Ez pedig Roy Ayers-től lesz a The Golden Road című dal. Ejérsdő Golden Rót című számával mai adásunk végéhez értünk. Vendégünknek, Havasréti Józsefnek, írónak, irodalom köszönöm szépen, hogy itt volt és felolvasta ezt a rövid prózát, valamint elhozta a zenéket is. A jövő héten Martonéva várja önöket a legjobb kötet nélküli pályakezdőnek járó Petty György idei kitüntetettjével, kinek személye egyelőre még meglepetés. Én addig is megköszönöm figyelmüket. További szép térést kívánok önöknek. A műsorvezetőt Szegő Jánost hallották.